Парад комплексів ХХ століття добігає кінця, лишаючи по собі зруйновані ілюзії та купу застарілих стереотипів. Упродовж століття історія декілька разів круто повертала то в один бік, то в інший, розчавлюючи при цьому долю мільйонів та мільйонів. Таких потрясінь людська психіка не змогла би витримати, але рятувало її почуття гумору. Здатність людини посміятися над обставинами і над собою дозволяла витерпіти нестерпне. Здається, що смішнішого можна знайти у Першій світовій війні. Жахливі бійні, руйнації великих імперій. Але читачі вже практично забули реалістичний роман Анрі Барбюса «Вогонь» про жахи тієї війни. Проте продовжують перечитувати інший твір, створений фантазією Ярослава Гашика. Вигаданий ним образ бравого вояка Швейка декільком поколінням символізує долю тих, хто пережив першу з великих воєн століття. Сміх дозволив подолати абсурдність буття, якого так багато було в нашому столітті. Вахляса славнозвісного колеса історії намагаються описати і професійні історики, і письменники. Переможці пишуть свій варіант історії, де змальовують себе мудрими політичними діячами, великодушними лицарями, геніальними полководцями. Переможені сидять по корчах, зализують рани і фантазують на тему, котру можна передати одним словом – якби. Як не вдається виграти у реальному житті, тоді шукають компенсації у світі вигаданому, ілюзорному. Прикладів цього можна знайти безліч і не лише у вітчизняній історії. Навіть найсильніші держави в ХХ столітті зазнавали ганебних поразок. Досить згадати, як американцям довелося 1975 року забиратися геть з В'єтнаму після програної війни. Тоді глибока психологічна криза уразила... Американське суспільство і вихід з неї почали шукати у фантазіях. На екрани вийшов фільм «Арембо», головний герой якого сам розбиває від конгівців. Екранна версія програної війни перевертала все так, що програш виглядав перемогою. За таким же зразком росіяни зняли чорну акулу – стрічку про фантастичні перемоги російської бойової техніки в Афганістані. Також бальзам на рани. Хоч якась компенсація за невдалу військову кампанію. Ба навіть переможці час від часу втрачають міру у власних фантазіях, роздмухуючи свої перемоги до неймовірних масштабів. Таким був, наприклад, фільм радянського режисера Перістіані «Червоні дияволята», що вийшов на екрани 1923 року. Його герої ловлять Нестора Махна і привозять його у мішку до Будьонного на розправу. Саме такої перемоги хотілося червоним. Не просто розбити противника на полі бою, але і знищити його фізично, перед цим як слід помордувавши. Але повернемося до суто українських фантазій. Однією з найбезглуздіших у 20 столітті була така. Якби Гітлер створив українську державу, подібну до Словаччини або Хорватії, створених у реальності, тоді – перемога над Сталіним була б йому обов'язково забезпечена. Такими ілюзіями могли себе тішити лише ті, хто не читав уважно гітлерівської «Mein Kampf». Висуваючи цю програму «Дій фюрер» у розділі «Східна орієнтація» або «Східна політика» чітко дав зрозуміти, що жодних планів державного майбутнього України він не має, а українську землю вважає теренами майбутньої німецької колонізації. Звісно, якщо гітлерівці збиралися колонізувати Україну, то про яку державність можна було вести мову? Німці ще могли погодитися на маріонеткову російську державу. Такі плани вони насправді мали, але Україна для них була лише географічним поняттям. Отже, сподівання декого з українських націоналістів на гітлерівську допомогу у відродженні української державності можна порівняти лише з фантазіями західноукраїнських комуністів про те, що батько Сталін подарує їм незалежну радянську соціалістичну країну. Говорити на ці теми можна багато. Але роману Василя Кожелянка вони стосуються лише опосередковано. Адже писав автор зовсім не про реалізацію старих фантазій. Цей твір радше має психіатричну функцію, бо лікує від застарілих комплексів, яких так багато накопичилося у наших земляків,